Він дякував так захоплено, наче новий верстат я з Ленінграда йому на спині приніс. А тоді запитав про нові вірші. То пишете вже про сестру Годика? Не знаю. Незрозуміло відповів я. А я справді таки знав не все. І все думав про те, як ми з Степаном Федоровичем Голубничим в Гринівському райкомі розмовляли про необхідність Зважити слово і кожен факт, перш ніж виносити їх на музейні стенди та сторінки книги. Чимало ще лишалось для виваження. З ранкової поштою надійшов лист від якогось льотчика, списаного на землю. Льотчик надіслав мені погані вірші і гарну розповідь про себе, довгу, з месершмітами, яких він стільки перебив у прицілі, і в чиїх прицілах він теж не раз побував, з жінками, які його кидали, і яких кидав він. А тепер немає вже ні жінок, ні месершмітів, нічого немає. А він працює в ангарі змінним механіком, і пише вірші, і згадує, і перед піонерами виступає, бо хочеться ж цікаво жити. А написав мені він, бо зустрів якось інваліда, Учителя історії Андрія Івановича Поліщука з Гринівки, і той розповів йому про своє життя на війні, про те, як складно було. Про все розповів учитель Пілотові. Учитель розповів і про те, що багато документів партизанського з'єднання загинуло в останніх боях. А треба ж запам'ятати кожне ім'я, а не зводити розповідь про всенародну війну до кількох життєписів. Я вкотре подумав, що переживання усіх на світі людей єднаються тоненькими нитками, як гриби під землею, чи як дві гілки в одним павутинні, або як небо і земля сонячним променем. І ми зростаємося болями та втіхами. Коли один хтось починає переповідати життя своє, пізнаєш власне, бодай в уривках бодай в деталях якихось. Те, що діється на заводі, те, що діється у мене в душі, те, що в Гринівці діється, на василевих концертах, в ангарі незнайомого льотчика, і, певен я, і ще в багатьох місцях світу, нероздільно поєднувалося в структуру, звану «життям». Папір з льотчикового листа Вдохнув сирістю, і не можна було зрозуміти, чи це від необережності поштаря, чи від того, що над старими ангарами йдуть дощі, а списаний пілот вже їх не зауважує, бо врешті йому все одно, льотно чи нельотно в небі, він тепер персона наземна, а земля, як відомо, летить у всесвіті з постійною швидкістю у всяку погоду. Лист мене дуже розчулив, саме як розповідь про несподівану пов'язаність доль льотчикову та вчителеву. І настроєм пілотовим, і його класифікацією людських можливостей. Найщасливіші та найдужчі літають за хмарами, невдахи працюють в ангарах, а коли й там важко, то пишуть вірші, як я. В зими нині чудовий настрій, і вона запрошує в гості до себе рум'яних та працездатних, що вміють розкидати лопатою сніг, співати і кататися на ковзанах, виточувати полюсні наконечники і писати поеми. Знову торкнув я лист колишнього льотчика. Тихим, наче шелест паперу голосом, Андрій Іванович Поліщук сказав, Таких, як ви, створено, щоб кататися на ковзанах і писати поеми. Любите ковзати на поверхні. Я так не вмію і не хочу вміти. Але дивна річ, коли на уроках розповідаю про понічні війни, учні вірять мені. Коли я розповідаю про себе на минулій війні, не вірить майже ніхто. Це вони вас начиталися і вам вірять.